А потім якось так сталося, що йшов він додому сам один. Хлопці, чи образилася, чи що. Але йшов він сам самісінький. Уже й не пригадує, тоді був Сахіб. Де був Атаназар, з ним не було нікого. Його перестріли біля зміїних скель у трьох. Всі троє були старші за нього. Муталібі зараз пам'ятає кожного обличчя. Та найдужче врізався йому в пам'ять пекатий Атабай. Син пекатого Каміула з такими вузенькими очима, ніби хто лезом двічі черкнув йому по лиці, і вийшли в очі. Він, цей пекатий Атабай, вийшов наперед. Ті двоє стояли трохи позаду. Атабай показав їм рукою, мовляв, почекайте. Спершу я сам говоритиму з ним. Вийшов наперед узявшись в боки, і так примрожився, що очей зовсім не стало. Лишились тільки складки на місці очей. «Та що?» – сказав Атабай. «Вислужився?» «Чого це?» – знітився муталіп. «Я не вислужувався». «Ну як же не вислужувався? Передовик?» «Хіба ж я винен, що так вийшло? Я ж не знав». У передовиках, значить, ходимо, сказав Атабай. Ми, значить, хороші, а всі погані, так? Негарно, негарно. Він підступив ще ближче, впритул став біля муталіба, і ті двоє теж ступили вперед і зупинилися, стискуючи кулики. Та ви що, хлопці? поточився муталіб. Він раптом злякався. Він зрозумів, що розмовою це не закінчиться, і голос його огидно затремтів. Хіба ж я винен, що воно так вийшло. Ніхто ж не казав, що будуть давати подарунки, ніхто ж не знав. Отож, бо й воно, сказав пекатий етабай, син пекатого камюла. Якби говорили, то нічого тут поганого не було б. А ти, виходить, просто так хотів вислужитися. Ти хороший, а всі погані. Ну що ж, будь хорошим, а ми будемо поганими. Чого це ви погані?» ми – мимрив Муталіб, заточуючись. і Йому противно було від цих слів. Але ще душчим був страх. Він відчув, що Табай готовий розчавити його, як комаху. Муталіб подумав, що коли кинеться тікати... То не втече, а якщо вони доженуть його, то битимуть ще лютіше. Тоді вони точно зімнуть його, як комаху. Ні, краще вже нехай б'ють тут. Може, швидше вгамуються, а може, вони ще й передумають, чи йому вдасться їх роздобрити. І йому повторив з огидним тремтінням у голосі: Ви непогані, навіщо ж ви на себе наговорюєте? «Ні, ми погані», – сказав Атабай. «Ми погані, а ти хороший. Тому ми тебе будемо бити». «Може, ви хотіли подивитися ліхтарик?» – хапався за соломинку муталіб. «То, будь ласка, дивіться, скільки вам захочеться». Він простягнув Атабаю срібного качанчика. Мені ж не шкода. Можеш його навіть узяти, посвітити, а завтра віддаси. Завтра чи коли там...» «Мені не шкода». Вдавися ним!» – сказав Атабай. «Куди нам поганим з таким ліхтариком ходити? Відберуть одразу?» «Ні, так не чесно». І муталіб зрозумів, що йому вже не допоможе ніщо. «А в трьох на одного нападати це чесно?» – закричав він у пику Атабаю. «Чесно, га?» «Хлопці, заждіть я сам». А Табай відвів назад руку, показуючи тим двом, щоб вони не втручалися, а потім тією ж рукою з усього розмаху вдарив Моталіба під груди. Йому відібрало подих і потемніло в очах. Скоцьорбившись, Моталіб повалився на землю, і його ще раз ударив в те саме місце під груди, вдарили вже ногою. Потім удари посипалися в боки, в обличчя, по ногах. Він закричав. Йому попустило подих, і нарешті муталіп з подивом завважив, що йому вже зовсім не боляче, тільки чує глухі короткі удари, наче об мішок із тирсою. Чого ж він, дурний, так боявся? І принижувався перед пекатим атабаєм, сином пекатого камюла, коли це зовсім не боляче. На ноги він звівся, коли вже потемніло, і перше, що мутаріп подумав, це ж ті падлюки забрали ліхтарика «Матінко, ти моя!» Вони готові були вбити його за того ліхтарика. Що ж це на світі діється? Здається, на ньому місця живого не лишилося. Болить під грудьми, болять руки, ноги. Солоно щемить у роті, і немає сил облизати пухкі, розбиті губи. Одне око приплющене, під шкірою нижче нього набубнявів камінчик. Спотикаючись, муталіб рушив було убік бік кишлаку, та раптом зупинився, не вірячи своїм очам. За кілька кроків від нього щось на землі срібно зблиснуло. Ліхтарик. Він підійшов, нахилився, підняв його і все зрозумів. Розтрощене було скло, розбита лампочка з синьою крапелькою біля вусиків, погнутий рефлектор і весь срібний качанчик пом'ятий, видно, топтали і гамсели його ногами. І тільки тепер мутаріб заклакав, Гірко заплакав у голос і так, плачучи і притискаючи до грудей понівеченого ліхтарика, пішов полем додому. За що ж вони били його? За що? Коли навіть ліхтарика не взяли? Не міг збагнути муталіб, адже обізлилися так через ліхтарика, а от бач, не взяли. Йому схотілося пити і мотоліп зупинився недалечко від баштана, одного, кого є яма. Якраз із лівого боку зараз він візьме кавунчика, зовсім маленького кавунця, аби лиш втамувати справу. Хитрощів тут багато не треба, і пригнувшись лише для годиться, він забрів у баштан, забрів на майже обнесену вже половину через те, Довелося походити, ступаючи широко, аби не зашпортитися в огудині. Нарешті знайшов кавунця, нагнувся. І хто знає, як воно вийшло, чи то він так лунко дав кавунцеві щегля, чи досі схлипував, не чуючи вже себе, але зненацька відчув на собі чию тінь, підвів голову, і побачив одного кого Єгема. Дивно, він зовсім не злякався його після того, що сталося, ніби вже й неспроможний був лякатися, і тільки чекав, що скаже Єгем Ата, нехай лає, нехай б'є, гірше, як було, не буде. Проте Єгем Ата не лаяв, не бив, Вражено дивився на Муталіба своїм єдиним гострим оком, похитуючи з боку на бік головою. «Хто ж це так познущався з тебе, дитино? «Були такі!» – чомусь сердито відказав Муталіб. «Ай-яй-яй! Тебе ж упізнати не можна! Це ти, онук Алішера, його сина!» Так, здивувався Муталіб, що Єгем Ата його знає, пізнали. Тебе звуть Сахіб? Ні, Муталіб. Сахіб – то мій старший брат. Швидко ростуть, алішерви онуки. Пошли, Аллах, йому здоров'я, сказав одноки Єгем. Ходімо ж, я дам тобі кавуна, я дам тобі великого кавуна з правої половини мого баштама. Загадково всміхнувся Єгем Ата, Одним оком. «Пізно вже, мене ждуть дома, Чомусь і досі сердито говорив муталіп, Наче Єгем Атан не догодив йому. Мабуть, він був лихий на весь світ. Вдома, дитина, тебе злякаються такого. Ходімо, тобі треба вмитися, А то матінка розрив серце дістане, Хай всохне тому рука, Хто підняв її на тебе, малого? «Я не малий». «А вже ж, мужчина, тоді тим більше тобі треба вмитися», – сказав Єгем Ата. Легенько взяв його за лікоть і повів до свого очеретяного Дашка. «А це що в тебе за іграшка?» «Це не іграшка. Це ліхтарик. Був. Он як. Мабуть, за нього тебе і побили. Але ти молодець не віддав». «Справжній мужчина?» «Ні, вони самі його не взяли», – сказав Муталіб. «Тому ти річ. Я не розумію, за що вони мене побили, коли не взяли цей ліхтар. Тільки потрощили його. Чому вони так зрогили? Єгема та, чому вони таке зробили?» «То вони», – Муталіб мовчав. «Не хочеш казати, не кажи. Це теж гідність мужчини. І ти мені подобаєшся». Мовив одноукий Єгем. Славний онук, росте Валішера, я радий, але я не можу тобі нічого пояснити, якщо не знаю, як воно було. Не кажіть моїм, попросив муталіп. Так по тобі ж усе видно. Я скажу, що впав із зміїних скель. Ох, дитино. Єгем, ата. Привів його під очеретяний дашок, узяв чайника з теплою водою, біленьку ганчірочку і став обережно промивати муталібове обличчя. Боліли губи, солоно щеміло в роті, шарпало під оком, але він терпів. От тепер інша річ, сказав одноокий Тепер видно, що ти, муталіб, онук Альшера Каріївого сина. А тож, не впізнати було б чи ти Сахіб, чи Атаназар, чи Бахтіяр. Тепер упізнає тебе матінка. Сідай ще, випий зі мною чаю, і тобі стане краще. Є там Ата, сів на своє улюблене. Сідальце під очеретяним дашком був дощаний піл, підмостив під боки старенькі ватяні подушки і, поставивши перед собою чайничок та дві піали, показав муталібові на місце перед собою. Мотоліб примостився, склавши, як справжній мужчина, ноги навхрест, узяв піалу і став по крапельці сьорбати з неї неслухняними дерев'яними губами, з цікавістю розглядаючи прихисток Одноокого Єгяма. праву руку від нього муталіб з подивом заважив рушницю. Стареньку одноствольну рушницю націлену цівкою на муталіба і стало йому мулько. Потім і геть зробилося лячно, бо здула. Насторожено дивилось на нього двоє дрібнесеньких оченят. Дві чорні крапельки а потім Муталіб засміявся, зрозумівши, що то миша, і Єгем Ата однооко здивувався його сміхові. «До вас удуло залізла миша», – пояснив Муталіб. «Вона часто це робить», – сказав Єгем Ата. «Думає, що то нора, от і залазить хитрунка. Хай живе!» Муталібові стало добре і затишно під цим очеретяним дажком, тільки ще мучила якась невразна думка, якесь питання, що на нього він сам собі не міг відповісти. І тоді думав, що нічого поганого в цьому не буде, якщо він розкаже одноокому Єгіаму про свою біду. Адже все можна розповісти, не називаючи тих трьох хлопців, не згадуючи навіть пекатого Атабая і дивлячись поверх П'яли в одне око, Єгема, він сказав. Добре, я розкажу вам, як усе було. Тільки ви, будь ласка, нікому. А то скажуть, побіг жалітися. А я ж не пожалітися хочу. Я хочу зрозуміти. Муталіб глянув на понівеченого ліхтарика, що лежав обіг нього, знов попросив. Навіть голові Кадаму Силаєву не кажіть. А то подумає, бач, якому розмазні дали подарунок, а він його не вберіг, обіцяю мовчати, сказав Єгем-Ата. І Муталіб розказав усе. Косуючи на мишку, що зірила на нього двома чорними крапельками, здула рушниці, він розказав, як збирав вавовну, не думаючи ні про яку нагороду, як несподівано для всіх кадам силаєв Підніс йому ось цього тоді ще новенького ліхтарика, і як потім його перестріли троє біля змійних скель і почали лупцювати. Мутаріб думав, що вони хочуть забрати ліхтарика, а ті троє лише потовкли його ногами і пішли геть. Чому? Чому вони так зробили, зазирав Мутаріб у єдине око Єгема? Єгем Ата довго мовчав, з легенька покивуючи головою, потім поставив піалу і сказав, найбільше лиху у світі синку це людська заздрість. Якби Кадам Селаєв дав їм по десять ліхтариків, а тобі дав одинадцять на одного більше, вони, вони б усе одно били тебе. От що робить, з людиною заздрість. Їх не ліхтарик розлютив, а вищість твоя. Те, що ти заслужив його чесно, ти працював найкраще, не думаючи про винагороду, і цього вони не могли простити тобі. Це їм не вкладається в голову. Вони тільки відчувають, що ти вищий, а вони нижчі. Тому й побили тебе. Вдалися до сили від безсилля, «Ти розумієш, синку?» Єгем Ата повернув голову трохи ліворуч, щоб краще бачити муталіба, і повів далі. «Колись ти це зрозумієш, і тоді так, як я, тисячу разів скажеш собі. Найбільше лихо у світі – це людська заздрість. Хіба не вона заздрість породила сьогодні в цих людях таку жорстокість від неї?» Від неї, синку, жорстокість, і вбивство, і брехня, і війни, і всі біди, які підстерігають людину. І вони, ці вбивці, брехуни-відступники, вони розуміють, що такими зробила їх заздрість, і тому найдужче бояться зізнатися перед людьми, навіть перед самими собою, що вони заздрісні. Ти, синку, ще багато поживеш на світі, і побачиш, що людина легко зізнається у своїх гріхах, зізнається, що вона любить золото, гроші, багатство, що вона бреше, не проти поледачкувати, втекти від роботи. В усьому зізнається, кається чи не кається, але зізнається підла душа. Вбивця, і той не витримує, приходить тоді, коли його сліду ще не знайшли, і каже, в'яжіть мене, це я убив. Було і таке, і бува синку, але ніколи не було такого, щоб хтось став перед людьми і сказав, судіть мене, я заздрісник. Бо вони, ці заздрісники, знають, що це найбільше зло, якого немає навіть серед звірів. Найстрашніша вада не гідна жодного живого створіння. Одноокий Єгям підлив собі в піалу чаю, надпив і, перевівши подих, вів далі, поблискуючи своїм єдиним оком. Так люди придумали для свого виправдання якусь білу заздрість. Мовляв, є чорна заздрість, а є біла то знай же, синку, що це брехня. Немає ніякої білої заздрості, Є радість, щира радість за гаразди іншої людини. Все інше – брехня, чорна заздрість. Вона буває тільки чорною і підступною, майже закричав одного киндягам, схоплюючись на худі ноги. І наша трагедія в тому – що ми не знаємо, як з нею боротися. Ледря ми можемо примусити працювати, брехуна можемо вивезти на чисту воду, і справедливість візьме гору, вбивцю ми можемо кинути до в'язниці або й убити. Але ми, синку, не знаємо, як боротися із заздрістю. Я багато думав над цим. Може, думав? Колись усім матимуть всього вдосталь, і тоді буде інакше. Але ні. Дай сьогодні клишоному Бабаджанові, який наторгував на півночі, за орю купу грошей. Дай йому сьогодні ні за що три мішки золота, і він стрибатиме до неба. Та коли дізнається, що пекатиму камюлу дали чотири мішки, чи бодай на грам більше, Клишоногий Бабаджан так зненавидить його, що стережись. Він готовий буде віддати назад свої три мішки, аби лише у пекатого камюла забрали його чотири. Ось що таке людська заздрі синку. Ось чому вони розтоптали твого ліхтарика. Їгем Ата сів, помовчив і додав. І нема на цю біду «Жодних ліків і ради немає». Муталібові здалося, що Єгем Ата чекає відповіді на його слова. Проте він не знав, що сказати, хоча й багато чого зрозумів із того, що той говорив. Може не все, але багато. І треба якось дати знати одноокому Єгему, що він говорив недаремно, що перед ним сидить несленько і, відвівши очі в бік, дивлячись на цівку рушниці, де вже не видно було мишки, чи заховалася глибше, чи втекла, муталіп сказав. Ємата, я більше не буду красти кавонів з вашого баштана. Пусте, махнув він рукою, думаєш, я не бачу, як ви забігаєте в мій баштан? Бачу. Але це пусте дитячі розваги. За те виростеш, станеш дорослим і колись згадаєш старого Єгена. І тоді не простягнеш руку до чужого. Ти ким хочеш бути? Не знаю, сказав муталіб. Може, може лікарем. Хочу робити так, щоб людям ніколи не боліло. І соромливо опустив голову. Він ніколи про таке не думав. Це тільки тепер зморозив одноокому Єгяму перше, що спало на думку. І виходило так, ніби обдуриє його, щоб Єгяма та не подумав, що розмовляє з якимось слиньком, у котрого ще й мрії немає. «Добре діло, намислив!» сказав Єгяма та. «Дуже добре діло!» Я радий, що Валішера Карієвого сина такий розумний янук. Передай же йому вітання від мене. А може я й не збрехав, подумав муталіб. Може я справді хочу бути лікарем і навіть колись ним стану. Хвилинку. Одного Києгем підвівся. Я зараз прийду. Він пішов на праву половину баштана, не вилискували проти місяця, уже місяць зійшов, великі череваті кавуни вибрав найбільшого, дав йому щігля, приніс і подав му талібеві. Це Кавуниха, тримай, не впусти, сказав він. Передай од мене своєму дідові Алішерві, скажеш, вітання передає йому одно киїгам. Він так і сказав про себе Однокий Єгем. І ось тепер точнісіньку таку кавуниху із блідожовтою плямою на боку, з жіночою коричневою цяткою, родимкою на вістрі осердя, таку от солодку кавуниху, викотив з мішечка Антаназар і сказав, що це моталібо вітання від одноокого Єгема. Справді, зрадів муталіп. Якби він там, як він, наш Єгіамата, живий? Живий і здоровий, сказав Атаназар, і досі доглядає баштан, і непогано, як бачиш, доглядає, кивнув на Черевату кавуниху. З якої половини дав, весело спитав Муталіб, з правої? Тоді я вірю, що це ти не вкрав, що це справді від одноокого Єгяма. Скільки ж це йому літ уже? Сімдесят? Вісімдесят? Більше. Він, мабуть, і сам не знає, скільки. Передай, каже, муталібові і скажи, який є радий, що такий славний онук у Алішера Карієвого сина. Хай згадає, каже, одноокого Єгяма, тільки хай каже, не викидає зерня та сії кавунихи, а візьме на насіння. «Еге, на балконі баштан заведемо», – сказала Клавдія Іванівна. Вони всі разом сіли до столу, хоч видно було, що Атаназарові Назарові зречніше сидіти на підлозі під стінкою. Дуже вже тішилася з того Клавдія Іванівна, але без кривої думки – Добродушно так усміхалася і, смакуючи кавунихою, розпитувала Атаназара про його рясну сімейку, про кишлак, роботу, і, довідавшись, що Атаназар чабанує, аж у долоні сплеснула від захвату. Почала розпитувати про овечок, окіт, і що особливо здивувало муталіба. Вона називала навіть породи овець і деякі подробиці, яких не почерпнеш із телепередачі «У світі тварин», а тим більше журналів «Здоров'я» та «Чолов'який закон». Якби мутаріб не знав Клавдію Іванівну, то подумав би, що й вона десь чабанує, чи принаймні вивчає овечок десь на дослідній станції. У всякому разі, Атаназар так припав їй до душі, що вона не пустила його до готелю. Є ж вільна кімната, ось ця вітальня, поживіть трохи у нас, Атаназари. Ви ж муталібів товариш, почувайтесь, як у себе вдома, сідайте на підлогу чи куди вам хочеться, а там буде видно. Атаназар відмовлявся, незручно мовляв, маленька дитина в домі, він знає, що це таке, бо його гюльнара ось ось днями має народжувати шосте, і він, поки Уктам буде на обстеженні, мотеліп каже, що це займе тижнів зодва, хоче навіть з'їздити додому, провідати її і побачити шосте своє дитинча. «Тим більше лишайтеся у нас, – сказала Клавдія Іванівна, – якщо ви через день-другий поїдете, – «Навіщо ж тоді рватися до готелю? Помиримось!» І таки умовила Атаназара. Йому таліп не знав, що й думати, коли щовечора, повертаючись з роботи, заставав Клавдію Іванівну з Атаназаром за любенькою розмовою. Сиділи, як півник і курочка, і тихо щось собі сокарили. І Іринка, це мили курча, іноді підсідало до них і теж щось там цвірінькало. Потім Атаназар поїхав додому. Сказав, що скоро повернеться до операції Уктама, буде обов'язково. У нього серце розривається, як подумає про ту операцію, сказав Атаназар і поїхав. А для Муталіба настали тяжкі дні. Обстеження показало, що Атаназар дуже пізно приїхав з малим. Надії крихта, «Однак і зволікати вже не можна, або-або!» Ух, там, то ніби щось відчув, ох, ці діти із хворим серцем, і одного дня тік із клініки. Знайшли його, аж у в порожньому трамваї, що зайшов у депо, а наступного дня Мотоліп спитав, не треба було питати, у нього – «Чому ти тікав?» «Бо тут я помру, сказав там. «То тобі сказав таку дурницю?» «Ніхто, я сам знаю. Не смій навіть думати про таке». Добре, хоч Атаназар не затримався, днів через п'ять приїхав, похвалився дочкою Розою, так назвав своє шосте диття, і мотоліб аж скипів через його круглу дурнувату усмішку. «Що за роза? Де ти взяв це ім'я?» А він, винувато знизуючи плечима, сказав, що це «Уктам» попросив так назвати.